Not 45 Handskrift B tillägger efterrätten på landet, i landslagum. tydligen i motsats till paragraf 1 som handlar om köp eller byte på torget. Orden eller annat, eller andrum, dingum, är då ett tillägg i Södermannlagen i förhållande till upplandslagen. Då det ej finns motsvarighet till dessa ord som medger tid även för livlösa föremål, –i bestämmelserna om frästetid i andra landskapslager. Jämför Dalarlagens byggnadsbalk 33 1, och Västmannalagens köpmålarvalk 6. Drogde de snarast återgiva en regel som södermanalagens redaktör infört– –än en, en ålderdomlig rättssedvänja. Frästetid kunde emellertid finnas enligt äldre rätt även beträffande andra djur än hästar. Jämför Upplandslagens köpmålarvalk 5-1 och Helsingelagens köpmålarvalk 3. Not 46. Upplandslagen är mindre distinkt. Citat. Då är tre dygns för bytet." Slutcitat. Inom parentes. Dre nätter frestmark fore. Not 47. Det vill säga för att kunna göra gällande rätt att få åter sin egendom måste man med två vittnen inom frestetiden ha uppsagt bytet. Not 48. Motsvarighet till de två sista meningarna finner sig i upplandslagen som ej bestraffar det fall att någon söker driva upp ett byte utan att ha inom frestetiden gjort gällande att djuret var behäftat med fel. Upplandslagen har olika frestetid om bytetäckt rum mellan personer inom hundaret, tre dygn, mellan personer tillhörande olika hundaren, fem dygn, eller olika folkland, 14 dygn. Detta har Södermannalagen och Helsingelagen, Köpmalabalken 3. I motsats till västmanalagen Köpmålavalken 6, icke upptagit utan har blott en enhetlig frestetid, i södermanalagen om 3 och i Hälsingelagen om 5 dygn, sidan 161. Dalalagens byggnadsbalk 33.1 har även ledes enhetlig frestetid om 3 dygn. Upplandslagen fortsätter med stadganden om frästetid vid köp, ansvar för kländer vid köp av ko, otamt sto, otam häst eller tjur eller andra kreatur och om köpvittnen. Så att mannar har i upptagit dessa stadganden. Not 49 och krigsmän, fornsvenska härmän. Orden om krigsmän saknas i handskrift B, liksom i motsvarande text av upplandslagen. Not 50 och flock 51 har motsvarighet i upplandslagen köpmåla 54. 5 4. Även här är det påfällande att Södermannalagen skjuter köp på torget sålunda förhållandena i en köpstad så starkt i förgrunden. Not 51, citat köp till förfång för en annan, slut citat fornsvenska får köp. Jämför not 44 Not 52. Denna mening är dunkel. Sluter översätter forköp med citat köp till förfång för en annan som förut köpt samma sak. Slut citat. Och det tog det även vara tydligt att stadgandet handlar om försäljning av samma sak till två personer. Den mest otvungna tolkningen blir då citat säljer någon en sak som han redan har sålt åt en annan. Vilken givit fästepenning däro böte säljaren tre marker. Slut citat. Möjligt är det mellitid även att det är köparen som ska straffas och meningen blir då Citat köper någon en sak som säljaren redan sålt åt annan och å vilken den är givet fäste penning, böter köparen tre marker. Slut citat. För denna tolkning talar att om någon arrenderar en egendom som en annan redan har legorätt till, bikar ägaren utan arrendatorn som straffas. Sehovan gjorda balken 11.3 samt att sköta lagen, byggnadsbalk 4, Upplandslagens Jordabalk 13:2. Not 53: Denna mening tog det vara helt oberoende av den föregående. Dess syfte tog det vara att angiva att den som har givit fästepenning icke äger draga sig tillbaka från köpet mot att fästepenningen tillfaller säljaren. Not 54, flock 5:2 återger rättsregler vilka ej finnas i någon annan landskapslag. Upplandslagen har i dess ställe stadganden om ansvar vid klander i fråga om osäker egendom, det vill säga egendom för vilken ej finnes hemul. Med de betydande undantag som framgått av noterna 44 till 54 motsvarar flock 5 Upplandslagen kökmålarbalk 5. Not 55 samma bestämmelse återkommer i flock 12 ett. Not 56, citat, göra män undantag vid sitt köp, ska konungen taga det, Slut, citat Fornsvenska göra män avtökis, fä av köpesinu, tagi det dett konunger. Bestämmelsen återkommer något utförligare i flock 12-2. Göre män avtökis, fä av köpesinu, eller skipte och vill därö vider kännis, tag i dett konunger. I glossariet till södermanalagen säger slyter att han inte vet vad avtökis fä betyder. I ordbok till de fornsvenska lagarna säger han att ordet, som blott finnes på de angivna två ställena i södermanalagen jämför dock not 86. Citat tydligen betecknar något olovligt och därför hemligt avtal vid köp eller skifte. Fortsättning citat, men då avtökig, utelämnad text, måste härledas från Töcke så kan det anses som nästan säkert att avtökisfär betyder något som genom hemligt förbehåll undantogs vid köp eller skifte. Slut citat. Möjligen avser bestämmelsen att inskrida motfall då man försökte genom något hemligt avtal minska bördemännens rätt. Men möjligt är även att den vill inskrida motfall då kronans eller kyrkans skatteintressen vore i fara att skadas genom att egendom togs undan från ett köp eller skifte. Vill värgin där vidare vider synes angiva, att fråga var om egendom som av någon offentlig funktionär hittats och som ingen del av parterna ville medgiva vara sin egendom. Not 57, citat, då ska man bära lån hem till långivaren, slut citat, från svenska län ska lände atter bäres. Jämförd hållarlagens byggnadsbalk 34, principium. Då ska lan ländi hem föra. Upplandslagen köpmålarbark 6, lan allende hem bäras. Och Västmanalagens köpmålarbark 9. Jämför även Gula Tingslagen 49 och 144. NGL 1, det vill säga Norges gamle love. Band 1, sidan 26 och 58. Citat, en var ska ansvara för sitt lån och föra det helt hem. Slut citat. Not 58 om ansvaret för låntaget gods enligt äldre svensk rätt. C.A.O. Vinrot. Ströda uppsatser 2. Andra upplagan 1905. Sidan 12 och följande sida. Not 59 och flock 6 saknar med det åndantag som har framgått motsvarighet i andra landskapslagar. Dock är att märka att även upplandslagen köpmålarbalk 6, västmannalagens köpmålarbalk 9- Modalalagens byggnad av Alk 34.1 har regeln att bevisning om lån har vitsord före bevisning om lega eller tvärtom, detta utan att gå in på hur många vittnen som skulle erfordras. Om gällde handlar även flock 12.1 till 2.060 och planslagen 10. Not 61, flock 7, motsvarar Upplandslagen köpmåla Balk 6 med undantag av att Upplandslagen även innehåller de stadganden som framgår av noterna 57 och 59. Not 62, handskrift B, citat med två bofasta vittnen, slutcitat Likaså Upplandslagen. Not 63, Upplandslagen föreskriver att två män skulle värdera panten men har icke-regeln att uppskattningen ska ske åt tinget. Not 64, flock 8 är med de undantag som angivits i noterna 62 och 63 överensstämmande med Upplandslagens köpmåla balg 7. Not 65, orden med vittnen och närvaromen, med vittnum och vidervarumanum, finnas icke i upplänslagen. Not 66, orden om den som han gick i borgen för icke vill gällda det, saknas i Upplandslagen. Troligen innebär emellertid lagens städgande blott en av lagens redaktörgjord närmare precisering av en regel, vilken ligger i upplandslagens text. Sannolikheten för att man i upplandslagen avsett att låta Borgens institutet uttryck och tanken att borgensmannen är skyldig att betala även om den för vilken han gått i borgen vill och kan betala, så kallad propreborgen, synes i stor. Not 67, planslagen som gick uppställer regler om närvaro av vittnen vid ingående av borgen, låter svaranden alltid styrka att han icke har ställt sig i borgen. Not 68, planslagen: citat, Kommer ej mannen till städes, då ska han gälda skulden, eller och den mannens böter som han gått i borgen för, slut citat. Därefter fortsätter sig planslagen: citat, eller och värja han sig med tio män sed. Slutsitat. Tydligen avser upplanslagen här i det fall att svaranden vill förneka att han överhuvud gått i borgen. Not 69. Upplanslagen låter frågan om svaranden ingått borgen prövas av tolv män. Och om borgen skulle ha ingåtts på tinget. Men låter Helges svaranden ha vitsord att visa att han ej gått i borgen. Då Södermannalagen låter tolv män pröva även det fall att borgen skulle ingåtts inför Socknen. Har lagen här utvidgat nämndens användning. Flock 9 överensstämmer med de undantag som framgått av noterna 65-69 i huvudsak med upplandslagens köpmolabalkotta. Dock kan märkas att Södra redaktör i vissa hänseenden omarbetat upplandslagens text bland annat tagit bort en mening i vilken förekommer Oratio-rekta. Citat nu säger den ene du har gått i borgen för en man, slut citat och så vidare. Not 70, det är följande i flock 10 och 11 återger Alsnö mötesbeslut 1279. Sedan om svensk Diplomatorium 1, sidan 650. Sveriges gamla lagar, band 1, sidan 228 och 310 och följande sida. Konung Magnus i e Magnus Ladulås, 1275-1290. Besluten finnas även i Upplandslagen Köpmålabalk 9 och Västmannalagen Köpmålabalk 12. Not 71 istället för orden, citat, i närvaro av de främsta och kunnigaste som vore i hans råd och med råd och samtycke av de flesta av de bästa som vore i hans rike, slut citat, har upplandslagen, citat, och närvarande vore de flesta av de bästa som vore i hans råd och många andra goda män, slut citat. Not 72 rättare från Svenska Rättaret. En sådan skulle enligt Dalsnäs stadga finnas i varje by. Hans uppgift var att antingen själv mottaga de resande eller visa dem till annan för att där erhålla herberg. Not 73, hundares fjärding. Se byggningar balk, not 188. Not 74, citat, det svenners gårdar som tjänar till häst, slutcitat. Forsvenska svene som med örs vinjäp. Och där är garder med örs diane. Sidan 163. Not 75. Enligt upplandslagen och västmanalagen vore prästgårdar i befriade från gästning. I detta avseende har alltså prästerskapet i Södra lyckats vinna en förmån. Not 76. Med de undantag som framgår av noterna 71, 74 och 75 överensstämmer flock 10 med upplagslagens köpmannabalk 9 principium och paragraferna 1 2 4 och 5 och paragraferna 3 och 6 i nedan. Not 47 handskrift B tillägger och deras böter. Not 48 upplagslagen den gode konung Magnus. Not 49 var det han söklös. Det vill säga han ska iföra sin för konungen. Sätter man lagen har här förtydligat tydligt text. Not 80 istället för konungens länsman har upplandslagen Den som har konungens syssla om händer. Not 81 enligt upplanslagen skulle istället en hundares nämnd pröva saken. man har lagen låter alltså här beviset genom nämnd ersättas av edgärdsmanna beviset. Not åt två handskrift B har istället. Sitta att havan någon herres tjänare. Nokors herra Svena, gjort gärningen. Slut citat. Detta är närmare texten i Upplandslagen. Citat, nu är det en herremans tjänare, Nokors herremans vän, som gjorde våldsgärningen. Slut citat. Not 83, han, det vill säga herremannen, som har låtit sin tjänare utföra en våldsgärning. Not 84, Upplandslagen tillägger här Citat, vare sig konungens brev har kommit eller ej. Slutsitat. Not 85, hans B, tillägger den bestämmelse som återges i Aditamenta 8. Flock 11 motsvarar upplandslagen Köpmålarbalk 9, 3 och 6, var med flocken i huvudsak med de undantag som framgått av det föregående överensstämmer. Att Södermannalagen placerat dessa regler i en särskild flock tog det bero på dess redaktörs intresse för att giva Södermannalagen en bättre disposition än Upplandslagen ägt. Not 86, hans B, tillägger och avdrag, inom parentes och avtök i Jämför not 56. Not 87, citat, ytterligare blev så stadgat. från svenska framaled var det statt. Uppgiften om att den följande lagstiftningen mot mutor skulle ha antagits vid Alsnö möte finnes ej på något annat ställe. och Otroligt är ej att så har varit förhållandet. Jämför not 89. Not 88, den sista meningen, finnes endast i handskrift B. Not 89, denna lagstiftning återfinner sig i någon annan landskapslag, men väl i aditamenten till Västgötalagen den yngre, Aditamenta 1. Och i lydikini excerpter förkortat Västgötalagen 3, kolon 59. Att lagstiftningen mot mutor, som också i yngre Västgötalagen 1 och Västgötalagen 3, kolon 59, omfattar det fall att länsman tar mutor, beslutits vid något möte, tog det därför vara säkert. Den återkommer i Magnus Erikssons landslag- och i Kristoffers landslag rättegångsbalken 3. Även där ingår bestämmelser om länsmans och fogdes mutor. Not 90 istället för konungen har han skrift B den som har konungens län. Flock 12, och 2 är en upprepning av vad som sagts i flock 6, principium och 6, 1. Jämför kommentaren till dessa stadganden. Ingen del av flock 12 återfinns i upplandslagen. Efter flok 12 Hanskrift B, flock 15, följer i handskrift B en särskild flock, inom parentes 16, med rubriken om lagmanspenningar, domarepenningar och styremanspenningar. Se Aditamenta 9. Not 91, planslagen. citat om gengärd i län och om skjutsgärd, slutsitat, gengärd från svenska gengärd, sammanskott av livsmedel. Med flock tretton jämför även Alsnö mötesbeslut. Not 92 upplandslagen tillägger citat Vill en herre eller en länsman hålla ting med bönderna då ska han själv hålla sin kost. Slutsitat. Not 93 flock 13 motsvarar med de undantag som angivits i noterna 91 och 92 upplandslagen köpmålarbalk 10. Dock har redaktören av Södermannalagen förkortat upplandslagens text för att göra den mer astringent. Not 94. Upplandslagen från samma fjärding. Not 95. Med tillbud om ed. Avses tillbud om båda ed. helgts 7 71 och 21. Flock 14 motsvarar Upplandslagen köpmålsbalk balk 10. Not 96. Till de två sista men ej till de två första verserna finnas motsvarighet i Upplandslagen. Förklaringar till mänhelgdsbalken sidan 182 från svenska man Helgis balker från svenska Helgi neutrum mänhelgd feminum den personliga okränkbarhet och fred som den fria mannen äger den säkerhet till person och egendom som lagen skänker den enskilde jämförs rättagens båda målsbalk not 6 Balkens underfälle i tre avdelningar. 1. Flock 1 till 12 handla om sår. Våda verksår flock 1 till 2 samt 7. Vilja verksår 3 till 6, 8 10, jämför 2. Slag med hand och blodvite. Flock 9. Sår i hemfrid, kyrkofrid och tingsfrid 12. Hur man ska bjuda läkervård 11. Bötersregler och processuella städganden, 4, 1 och 8 principium. Avdelning 2, flock 13-16 till handlar om mord, flock 13 och rån, flockarna 13, 15 och 16. Här finnas även stödganden om bortrövande av annan skademan och döljande av denne, flock 14 principium och paragraf 1, förvandling av straff, 14, 2. Avdelning 3, flock 17-36 handlar om dråp, båda verks drop, 17 till 21 samt 33, 2. Viljaverksdrop 23, 26-30, 32, 33-2 och 36-1. Dolga dropp 22 principium 1-2. Flera dropare Anstiftan av dropp, flock 24. Bötesregler och processuella stadganden med mera 25, 21, 23, 3, 25, 1-4, 26, 11, 13, 28, 2, 31, 1-3 och 35. Droppsmål mellan präst och lekman. 31. Principium. Inströdda är och här även stadganden om Dana Arv 22.3, Likrån 25. Principium, Hotelse 33. Principium, Kastande av vapen för att skada annan 33.1, Okvärdinsord 34, Förande av avvåg sköld mot rätt konung och eget land, Flock 36. Principium. Var och en av dessa tre avdelningar svarar mot varsin avdelning av Upplandslagens manhälgtsbalk. I Upplandslagen går dock stadgandena om dropp före stadgandena om sor. Den ändring Södermannalagen alltså gjort i ordningen har tydligen förestavats av önskan att erhålla en mer systematisk uppställning. Upplandslagen har i manhälgtsbalken ytterligare två avdelningar om tjuvnad och om fynd, vilka i Södermannalagen är utbrutna till en egen balk, tjuvnadsbalken. I handskrift B är texten indelad i 37 flockar på följande sätt. Flock 1 till 11, lika med hanskrift A, flock 1 till 11. Flock 12, lika med hanskrift A, flock 12 principium och 12 1 till 2. Flock 13, lika med hanskrift A, flock 12 3. Flock 14 till 37, lika med hanskrift A, 13 till 36. Not 1 citat blodigt sår slut citat från svenska blodsär. Oplanslagen har blod lät i blodvite. Not två citat fullt sår slut citat från svenska Lika lite som i Oplanslagen är fullt sår definierat men av flock tolv principium framgår att fullt sår är ett sådant sår för vilket boten är 40 marker om det tillfogats med vilja. Jämför upplandslagen Smanheld Spalk, not 115. Not 3, denna sats finner sig i upplandslagen. Sidan 183, not 4, citat för lagbrottet, slutcitat, från svenska Firi, lagslitigt om lagbrott ser nedan, not 57. Not 5, flok 1, en omarbetning av upplandslagen Smanheld Spalk, flok 21. Under förutsättningar Södermannalagens mynt motsvarar Upplandslagens köpgilla mynt. Om skillnaden i Upplandslagen mellan kargilt och köpgilt mynt så är Upplandslagens ärvda balknot 15. är och böterna i Södermannalagen fördubblade. För blodvite är och i Upplandslagen böterna en örtug kargill. För fullt sår en öre kargill. För fel och lite en öre kargill. Böterna förfärliga att läka icke bjudes. är Äro i emellertid lika i de båda lagarna. Enligt upplandslagen 6 örar, köp gilla. Enligt södra 6 örar. Note 6 om fridstiderna ser rättegångsbalken 11. Note 7, flock 2, motsvarar upplandslagens manhältsbalk 22. Även bötesbeloppen är då lika. För att käranden ska ha bevisrätt, fordrar i mellandet upplandslagen endast två mäns vittne. Med den mindreåriga smålsman som det tredje vittnet under det att Södermannalagen fordrar vittne av två närvaromän och ed av sex edgärdsmän. Stadgandet är ett vittnesbörd om att edgärdsmannainstitutet i de landskapslagar som är då av upplandslagen försvarar sin ställning. Bevis med edgärdsmän förekommer i dessa landskapslagar oftare än vad fallet är i upplandslagen. Jämför nedan noterna 45, 63, 69, 73, 80, 81. Not åtta hudskroma, fornsvenska hudsvärf. Not n9 citat fullt öppet sår, slutsitat fornsvenska full schena. Skena träffar sig i upplandslagen men finns i Götalagan och i Västmannalagens manhelgsbalk, flock 24 principium. Ordet tog det motsvara oppitsar, öppet sår i upplandslagen. Jämför upplandslagens manhelgsbalk, not 129. I betecknar skena, speciellt öppet sår, tillfogat av icke skärande vapen, citat, med horn eller med hjalt, med stång eller med stör, slut citat. Jämför Örskötalagens vårdarmålsbalk, not 53. I södra manhelgsbalk 91 talas om att någon slår annan med stång eller sten, vilket uttryck kan avse tillfogande av en skena. Och tio den föregående delen av flock 3 har motsvarighet i Upplandslagens manhelgsbalg 24 principium och paragraf 2 men står likväl självständigt till dessa lagrum. Böterna är snarast högre i Upplandslagen än i Södermanna lagen. Upplandslagen besträffar nämligen fullt sår i huvudet med sex marker och har icke någon begränsning av böterna vid flera sår eller någon lagstadgad läkarlön. Liksom enligt Södermannalagen skulle enligt upplandslagen läkarens styrka om ben uttagits ur sår och lika så benens antal. Men då maximum för var läkaren ägde styrka var sju ben, tog det den som orsakat skadan vara tvungen att gällda böter för upp till detta antal ben mot i Södermannalagen för högst tre ben. Jämför lagen som anhelgsbalk 13 som böter för högst tre ben. Vilka tagas ur sår i huvudet. Och i sjöta lagens 19. Under den förutsättning som angivits ovan i not 5 är då böterna för sju ben i upplandslagen lika med böterna för tre ben i södermannalagen. Not 11, sista meningen i flock 3 är en nyhet i södermannalagen i förhållande till upplandslagen som istället i Upplandslagens manhelgsbalk 24 principium för tillfogande av sår under fritstid dömer till dubbla böter. En viss motsvarighet till Södermannalagen finns i Västmanalagens manhelgsbalk 235. Regeln i södermanalagens manhelgsbalk 3, att målsäganden ska ta dessa böter, upprepas i flock 41, som i sin tur återger en från Upplandslagens Manhältsbalk 25 principium hämtad regel. Att den som avfattat Södermanalagen även i Mannhälsbalken 3 städgat att målsäganden skulle taga förevarande böter var därför tydligen onödigt och visar att den som utarbetade Södermanalagen knappast behärskade det lagmaterial som han bearbetade. Å andra sidan är det medeltidsstädgendet i Mannhälsbalken 3 att målsäganden skulle ta dessa böter ett bevis för vilken vikt man fäste vid regeln i fråga. Kanske kan detta bero på att Södermanalagen liksom upplandslagen här står i motsättning mot överskottalagen. I kyrkobalken 22 stadgar denna lag att för tillfogande av sår under fritid skulle utgå ett särskilt bötersträff av tre marker vilka skulle tillfalla biskopen. Not 12 och fyra principium är ett av de intressanta ställen och vilka södermanalagen avviker från upplandslagen, ser man hälsbalken 25. Men istället står nära västmannalagen. Manhältsbalken 22 principium och modala lagen 11. Se om städgandet Västmannalagen M not 108. I förhållande till Västmannalagen har Södermannalagen så tillvida en skiljaktig text att orden och böter för sår, för dödsdråp och utom sår i huvudet eller i bålen saknas i Västmannalagen. Istället för Södermannalagens kräva ut de böter som återstår har Västmannalagen kräva den arvingebot som då återstår. Sidan 184. Orden för dödsdråp finnas däremot i upplandslagens M25-principium. Södermannalagens text kan vara en bearbetning av regeln i västmannalagen, men ej gärna tvärtom. Not 13, flock 41 1 ordagrant i upplandslagen M25-principium. Not 14, flock 5-principium har motsvarighet i upplandslagens manhelgsvalk 24 3 i förhållande till Upplandslagen visar emellertid Södermanalagen en utveckling. Bestämmelsen att såret ska synas tvärs över tinget och icke får höljas av hatt eller huva finner sig i Upplandslagen. Böterna är i Södermanalagen dubbelt så höga som i Upplandslagen, vilket kan ha sin orsak i den skärpning i fråga om kraven på sårets storlek som ägt rum i Södermanalagen. I västmanalagen m 21 givs gives en bestämmelse om böter för fullt sår som synas tvärs över tinget och tervär både för band och läkare. Böterna är i mellitid i Vestmanalagen mycket högre än enligt Södermanalagen, nämligen 20 märker för sår och 12 örar för läkarlön. I Överskottalagens 15 15.4 talas om lite i ansiktet. Citat så att varken hatt eller huva döljer det. Slutcitat. Jämför även Helsingelagen M91, Dalalagen M17.3, Vestmanalagen M23.2, Gutalagen 19.6, Edition Pipping, sidan 23. Bjärkö rätten, 142. Lite för detta sår ska gäldas om det ej växer bort på ett år. Not 15 flock 51 är hämtad från upplandslagen M251 jämför även västmanalagen m 211 Not 16 om lämlästning svenska om avhog. Not 17 citat, nu blir någon lämlästad Slut, citat. Fornsvenska svenska varder manne avhoggjort av limum hans. Not 18, citat, bli fingrar avhuggna, slutsitat. Fornsvenska, finger av hanum hog in. Finger är här troligen neutrum plural. Liksom ordet i det omedelbart följande är neutrum. Firi, finger ett, så firi, annet och dridje. Not 19, samma regel i upplandslagen som 24-1. Not 20 denna mening finner sig i Upplandslagen och är ett tillägg i södermanalagen. Någon lyttesbot finner sig här. Not 21, orden under fridstid dubbelt så mycket. Gäller utan tvivel för båda de föregående meningarna. I annat fall skulle södermanalagen i olikhet mot Upplandslagen sakna bestämmelser om böter för det fall att fingrar blivit avhuggna under fridstid. Not 22. Upplandslagen städgar i manhällsbalken 241 att boten för avhågande av alla fyra fingrarna eller en led av varje finger är tre marker mellan friderna. Under fridstid dubbelt mera var tillkom sex marker för lytet. Södermanalagen har alltså här något höjt böterna. Not 23. Denna mening saknar motsvarighet i upplanslagen. I Södermannalagen har lyttesboten karaktär av ett skadestånd till målsäganden. Samma grundsats i lagens Våda 15 154 i dalalagen M17 och troligen även i Västmannalagen. Not 24, Upplandslagen m 241 stadgar att avhuggen tumme ska gäldas som halv hand, både för sår och lyte. Not 25, enligt Upplandslagen m 241 är boten för såret sex marker mellan och tolv marker under friderna. Var tillkommer en lytes bot av tolv marker? Böterna är alltså väsentligt högre i Södermannalagen för den händelsehanden handen avhuggits mellan fritstiderna och blott oväsentligt lägre om brottet skett under fritstid. Men tyngdpunkten i Södermannalagen ligger på Lytösboten, som enligt Upplandslagen icke intager så framstående plats. Västmannalagen visar alldeles motsatt tendens mot Södermannalagen. Enligt Västmannalagen m 231 är då för avhuggen hand 20 marker för sår tolv örar för läkarlön och tre marker för lyte. Samma bötesats som Västmannalagen har dalalagen m 171 1 Not26 upplandslagen behandlar i det fall att båda händerna avhuggas, vilket däremot är fallet med Västmannalagen. Västmannalagen m 231 stadgar att om båda händerna avhuggas, böterna icke blir högre än för en hand. Not 27, även upplandslagen M24.1, stadgar samma straff för avhuggande av fot som för avhuggande av hand. Likaså dalalagen M17.1 och västmanalagen M23.5. Not 28, bestämmelse härom finner sig i upplandslagen eller dalalagen. Västmanalagen stadgar åter i M23.5 att böterna icke blir högre om båda fötterna huggas av. Sidan 185. Not 29, även enligt Opplandslagen m 241 och Västmannalagen m 233 är då böterna för avhuggande av näsa, lika stora som böterna för avhuggande av hand. Dalalagen m 174 däremot stadgar blott tre märkers såra bot för näsa, mot 20 märker för hand. Lyttesbot och läkarlön är då däremot lika. Näsan taxerades alltså icke i dalarna lika högt som handen. Not 30, Upplandslagen m 24 stadgar blott att öga och öra ligga i samma bot som hand, fot och näsa. västmanna skiljer däremot på öga och öra. Och det är att boten för öga är den samma som för hand, fot och näsa. m 234 är boten för öra så tillvida mindre att boten är blott 12 örar. Var jämte det stadgas att om hatten höljer lyttet, det blott blir halv bot, enligt m 232 Dalarlagen skiljer ännu mera boten för öga och för öra. Boten för öga är nio marker med tolv öra som läkalön och tre marker som lytespot Enligt manhällsbalken 17.5. För öra är åter tre marker för sår, tolv varar som läkalön och tolv öra som Var Varefter tillägges, citat, där höljer hatten halva boten. Slutcitat från M17.3. Att i dalalagen handen taxeras högre än öga, öra och näsa är av betydande intresse. Säkerligen visar dalalagen här ett mer ursprungligt drag än de övriga lagarna, av vilka västmannalagen emellertid tydligen står dalalagen närmast. Enligt ursprunglig rätt tog det den del av kroppen ha varit dyrast med vilken man förvärvade sitt livsuppehälle. Flock 62 överensstämmer i sak med senare delen av Upplandslagens manhällsbalk 241. 1 och Dalalagen har åter här mera ursprungliga regler. De skiljer mellan det fall att handen eller foten hänger kvar, Västmannarlagen m 231 som blott ger regler beträffande hand, och Dalalagen m 171 och 2. Och det att hand eller fot är åhelt av. Hängde handen eller foten kvar blev boten enligt allalagen hälften så stor. I varje fall stadgas enligt allalagen att då handen eller foten hängde kvar, halva boten då hängde där, och att såra boten för hand då blott blev tio marker. Enligt Västmannalagen halverades emellertid blott lytesboten under det att såra boten och läkarlönen vore detsamma. Om det är fall att ett öga skadas utan att dock synförmågan upphör, uttalar sig i dalalagen och Västmannalagen. Tydligen var på förevarande punkt straffrätten stad på utveckling från ett skede då man blott tog hänsyn till rent yttre kriterier. Att fot eller hand hängde kvar. Till ett skede då man tog hänsyn till den verkliga nedsättningen i arbetsförmågan. No 32 motsvarighet till flock 63 3 finner sig i någon annan landskapslag. Det stadgas här tydligen om kvalificerade böter då någon dör på grund av att en läm huggits av. Det är i södermanalagen oklart om böterna för lämlästning skulle utgå vid verk, vid viljaverk eller i båda fallen. Reglerna i upplandslagen m 241 som ligger till grund för flock 6 avser det fall att gärningen har skett med vilja. Detsamma är förhållandet med stadgandena i västmanalagen M23 under det att alla lagen M17 lämnar råd av gjort om dessa regler gäller båda eller viljaverk. När stadgandena i Södermannalagen avfattar endast med tanke på viljaverk, vilket bör antagas på grund av att södermanalagen då skulle överensstämma med upplandslagen och västmannalagen, bör det anmärkas att södermanalagen, liksom svearätten i allmänhet, är vida mildare än össköta lagen. Som i Ådamålsbalken 7 alltid straffar avhuggning med vilja av en läm med 40 markers fot. No 33 södermanalagen ger mycket få och ofullständiga regler om sår, som tillfogats genom verk. Särskilt avviker Södermannalagen i detta hänseende från Upplandslagen, som har en katalog över straffen även för detta fall. Upplandslagens manhällsbalk 23.1 ger nämligen regler för bötersommans storlek, då fingrar, hand, fot, näsa, öra och öga huggits bort eller stuckits ut. Möjligen kan detta bero på att reglerna om lämlästning i flock 6- är avsedda både för vårda och vilja verk, jämför dock föregående not. Not 34 i upplandslagen motsvaras denna bestämmelse av regler om så kallat handalöst verk i manhällsbalken flock 4. Vid handalöst verk gällde enligt upplandslagen att den som orsakat skadan skulle genom ed kunna styrka att fråga vad om vårda verk under det att vid annat våda verk fordrades att även den som lidit skadan ansåg den som våda verk 186 Regeln att vid handlaröst våda verk vilken term södermanalagen dock icke upptagit endast den som vållat skadan skulle behöva gå våda sed, har södermanalagen upptagit Äljest står södermanalagen här mycket nära dåliga m 23 som bland annat även föreskriver två vittnen och tolv mäns erd. No 35, samma grundsats i Upplandslagen M3 och i Västmannalagen M3. Även här låta lagarna brottet vara vådaverk, även om den skadelidande icke samtycker därtill. No 36, i den sista punkten av flock 7, Principium, träder till mötes ett stadgande om verk som är av stor betydelse i den svenska medeltidsrätten. Nämligen att i huvudsak endast de gärningar är och vilka både den skadegörande och den skadelidande anses som vårdar verk. I detta hänseende överensstämmer den med överskatta lagen, 1 med not 2 och 17. Upplandslagen, se upplandslagen M not 11, västmannalagen, se västmannalagen M not 92, dalalagen, se dalalagen M not 54 och 74, och helsingelagen. Se Helsingelagen M3-principium med not 26. Södermannarlagen har en elitidicke som Dalarlagen M22 den regeln att även den skadelidande skulle gå ett. Jämför även nedan not 221. Not 37. Genom en förlikning kunde tydligen konungens rätt minskas. I när då böterna till honom föll bort. Rätt till förlikning fanns icke heller i upplandslagen men har trots detta bibehållit sig i västmannalagen, se särskilt manhältsbalken 20 och i dalalagen M16. Även i södermanalagen finnes rätten till förlikning kvar. Tydligen ägde enligt parten parterna rätt att förlika sig om båda verksmål, men ej om viljaverksmål. Men då den skadegörande gjort upp med den skadelitande om rätt till böter efter reglerna om viljaverk, kunde länsmannen ingripa för att hävda konungens rätt. Tyvärr omtala lagtexterna i vilken ed den skadelidande och den skadegörande skulle gå, om de båda vilja gå ed, eller om den skadelidande drabbas av någon påföljd, om icke han, men väl den skadegörande går ed, eller och om ingen del av dem avlägger eden. No 38, citat full skada, från fornsvenska fulla akomor. omtalas blott här. Vad som föll under detta begrepp kan därför icke noggrant angivas. Not 39 till flok principium finns ingen motsvarighet i någon av de andra landskapslagarna. En viss likhet kan dock iakttagas med upplandslagens manhällsbalk 29.1 och västmannarlagen M21 principium. Stadgandets mening är att den som lyser sin skada eller sitt sår får bevisrätt vid den kommande rättegång. Samma grundsats särskilt tydlig Även i Dalalagen M20 principium. Not 40 om blockhugg från svenska blockhugg. Citatet ett svårt slag tilldelat med ett grovt men icke egentligen dödande verktyg. Slutcitat från Slyter. Förekommer här och i Manhelsbalken 10.2 och 26.2. I SAOB upptagas belägg för ordet från 1755 och 1769. Det anfördes även i C.J.L. Almqvists svensk språklära 1844, bland allmogeord ord från Ångermanland. Not 41, även texten i flock 81, 1 återfinner i någon annan landskapslag. Not 42 med flock 9 börjar Södermannalagen att följa upplandslagen och anknyter därvid till en början till upplandslagen m 28 Not 4:3 oplanslagen tillägger: citat eller med stång eller med sten slut citat. slag med stång eller sten omtalas i flock 9:1. Not 4:4 citat det synes varken blott eller blodigt slut citat från svenska synes eller blodigt oplanslagen har synes ej märke Synis ej akommer Not 45 upplandslagen, citat, skola sex därom, och skola män vittnade om som vore till städes och såg och på, slutcitat. Förändringen i södermanalagen är återigen ett exempel på hur det äldre beviset lyckades bevara sig i sin strid mot vittnesbeviset. Jämför ovan not 7. Not 46, handskrift B, har istället tre marker, vilket överensstämmer med upplandslagen. Om han skrift av här har ursprunglig text, skulle böterna senare ha höjts i Södermannalagen genom anpassning efter Upplandslagen. Not 47 Upplandslagen låter svaranden bli fri om kärandens vittnesbevisning misslyckas. Även här har vi ett äldre drag i Södermannalagen. Sida 187. Av intresse vore att känna vad svarandens vittnen skulle ha iakttagit.